S vámi k svatební hostině Beránkově. Vydraci ministry, tento hrštanský na nová vás srdečně zvu, srdečně vás vítám v této bohoslužbě. Bohoslužba znamená, že jsme s vámi na hostinu se svým pánem. A za to necháme jiné věci být, práce, obchody a také rodiny, starosti. A nechme se obdarovat hospodinem. Abychom to mohli splně srdce dělat, teď se zamýšlíme tichosti o tom, co nás zatěřuje a brání. Pane Boženář, se ty, který nás zve, který nás zde vítá, který nás chce obdarovat svým slovem a svými dáry, přicházíme k Tobě s nadějí, ale s obavami a starostmi, s tím, co se nám povědlo a s tím, co se nepodařilo. Vezmi od nás to, co nám může bránit, může nás vzdálet do tvého milosrdenství. Dej, abychom překročili práh k tvému domu, který je tak, aby mohli přicházet k tobě všichni mohou vstupovat se pokojí. všichni a oddechnout se v Tvém pokoji. Amen. Obojte všichni ke mně. tvého domu, ke tvému stolu, ke tvému slovu. Děkujeme ti za tvé pozvání a prosíme tě, dej nám najít domov ve tvém domě, aby přijímali odpuštění u tvého stolu a naše víra, aby rostla z tvého slova. O to prosíme tebe, odpřel našeho pána Ježíše Krista, který s tebou a Duchem Svatým Žije a vládne na věky. Dějte. Amen. Tešný čtení z knihy proroka Izaiaše. Z hůru všichni, kdo zřízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte a jeste. Pojďte a kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko. Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb? A svůj výdělek za to, co nenasítí? Poslechněte mě a jeste, co je dobré. Ať se vaše duše kochá tukem. Nakloníte tuko a pojďte ke mně. Slyšte a budete živí. Svíce nohám, mír, hospodine, je slovo a světlo slesteme, aleluja. 14. kapitolu. Jednou v sobotu vešel Ježíš do domu jednoho z předních farizeů, aby jedl u jeho stolu. Tomu, kdo jej pozval, Ježíš řekl, dáváš kdy oběd nebo večeři, nesli své přátelé, ani své bratry, ani příbuzné, ani bohaté sousedy, poněvadž oni by tě také pozvali a tak by se ti dostalo odplaty. Ale dáváš mi hostinům pozvihudé, zmrzačené, chromé a slepé. Vlastně to je, neboť nemají čím ti odplatit. Ale bude ti odplaceno při vzkříšení spravedlivých. Když to uslyšel jeden z hostů, řekl mu,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 Tu se pán domů rozhněval a řekl svému služebníku, ti rychle na náměstí a do ulic města a všivit se kůdé, zmrzačené, slepé a chromé. A služebník řekl, pane, stalo se, jak si rozkázal. A ještě je místo. Pán řekl služebníkovi, za mi na cesty a pohradám. A přijmu je, ať přijdou, aby se můj dům naplnil. Neboť vám pravím, nikdo z těch mužů, kteří byli pozváni, neokusí mé večeře. Evangelium našeho pána Ježíše Krista. milí milé sestry, Ježíš radí svému hostiteli, když chceš někoho pozvat na hostinu, pak nezví kamarádi své příbůzny nebo bohatého souseda. Jinak by se lidé mohli myslet, že to děláš z vypočitavosti. že je zvěř jen kvůli tomu, aby oni pozvali i tebe. A klidně si přiznej, vlastně si to pěkně rozmyslíš,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 by to měl být jinak. Aspoň mezi účedníky Nebo mezi křesťany. Ježíš přikazuje raději zví chudě, zmrzácené, chromé a slepé, nebo oni nemají čím ti odplatit. Praktikujeme to? Copak sedí u nás doma u stolu bezdomovec? A myslíme, to úplně vážně, když náš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 Když chceme druhým ukázat, že nám jde o nich, nakonec myslíme vždy hlavně na sebe. Ježíš odhaluje za naše velkorysosti naše sobectví. Ježíš je hostem uváženého pána z Pharizea. Proč ho asi pozval? Jen tak?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 Třeba i v diakonie, ale ani ti nejsou chráněni před tím, že vlastní starost je u A A tvrdí cokoliv, i oni ji stále si sta stajně přejmí úspěch. Také oni mají své velké problémy s věcimi, které jsou pro nich důležité. Nemůžou ji dát stranu a pustit z ruky. A ani oni nemají pokoj.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 který může opravdu bránit naši účasti v Božím království. To jsem já sám. Pomodlíme se. Milosrdný Bože, ty nás zveš a těšíš se na nás. Dej, abychom se také těšili a abychom šli. Amen. Zaměřujeme na humanitární pomoc, tak tu humanitární pomoc tady v České republice zase tak často nenacházíme k Takže pomáháme a převzali jsme práci diakonie v České republice, když jsou povodně. Když se děje něco takového, nějaký velký neštěstí, my pracujeme na tom, aby jsme měli databázy dobrovolníků, aby jsme měli vlastně vychovanou takovou rodinu dobrovolníků, kteří, když jsou někde povodně tak když to pak ta voda opadne, tak tam s náma jedou, jedou pomáhat těm lidem, u kterých je to na uklidit ty škody po velké vodě nad jejich síly. V posledních letech taky přemýšlíme nad tím, co dělat do dalšího, takže spolupracujeme s českýma vesnicemi, který tu povodeň zažili a mají nějakou zkušenost na tom, aby byly příště lépe připravení. Naštěstí, teď se moc velký povodně Děju, ale třeba oni jsme pomáhali právě touhle dobou v Šumvaldu na Olomoucku, kde přišla, při, přišel velký přívalový déšť a ta přívalová povodeň byla velmi rychlá, zničilo to tam stovky domů a dokonce několik lidí přišlo o život. Ale Takže pořád jsme tady připraveni, ale potom taky se zabýváme suchem a snažíme se vlastně spolupracovat s těma vesnicemi, aby se lépe připravili i třeba na to sucho a aby nějak přemýšleli o té krajině, v které žijou ty lidi a vlastně snažili se s tou krajinou pracovat a pečovat o ní tak, aby ona právě jako líp odolávala tomu suchu a podobně. Tak to je to, co děláme tady v Čechách, ale pak. Pracujeme v dalších osmi zemích ve světě, právě v místech, kde je nějaká humanitární krize, humanitární katastrofa a jsme hodně v místech, kde je třeba válka nebo v okolních zemích a jedním z velkých témat, s kterým pracujeme, jsou třeba právě uprchlíci. My jsme, Já vymenuji ty země, kde působíme, působíme na Ukrajině. Tam se teda věnujeme trošičku projektu, který je spíš sociální. Je to projekt vlastně takového dětského domova a pěstonské náhradní péče pro děti, které žili bez domova v kievských ulicích. Potom právě se pohybujeme ve dvou zemích na Blízkém východě, v Jordánsku a v Libanonu, který sousedějí se Sýrií, kde je válka už jedenáct let. Takže, takže tam pomáháme těm rodinám, které utekly ze Sýrie do sousedních zemí. A pak jsme v jeho-východní Ázii, od loňského roku už ve čtyřech zemích, ve Větnamu, Kambodži, Barmě nebo Myanmaru a Bangladeshi. A, a potom ještě pracujeme v Mauritánii, v Africe nepředstavujte si to tak, že bychom měli v těch zemích jako Češi velký týmy. Je to tak, že je nás pár lidí, když to vezmu na plný úvazky, tak je nás do desíti. V Praze v kanceláři. A v těch zemích, my tam sice jezdíme, ale vlastně zřídka. A hledáme tam vždycky v té zemi nějakou místní organizaci, nevládní, nebo nějakého místního partnera, který nám pomáhá a který vlastně zná to místní prostředí a pracují tam ty, ty místní lidi. Je jedna výjimka je, máme jednu kolegyňku v Kambodži, protože ta jeho východní Asie je už hodně daleko a je potřeba, aby tam někdo, někdo z nás byl. Nejsme schopni to překlenout všechno, všechno přes počítač a online. A já bych chtěla jenom krátce promluvit o jednom projektu, který... Takovej za naše středisko, my ho nejvíc představujeme a věnovali jsme mu třeba letos na jaře i postní sbírku, která se letos, musím říct, s velkou vděčností velmi povedla. A to je projekt v Libanonu. Pojďte dál. Ahoj. Kde uh, Libanon je vlastně maličká země, která sousedí se Sýrý. A ona je velká asi jako jeho český kraj svojí rozlohou. Je prostě menší než třeba střední Čechy. Žilo tam původně asi 4,5 milionu obyvatel. A v okamžiku, kdy nastala válka v Sýrii, tak tam přišlo asi dalších milion a půl lidí. Tak možná si umíte představit, jaké je to pro tu zemi jakoby náročný a pro ty místní obyvatele. Ta země přijala tady ty lidi, kteří utekli ze Sýrie. Oni jsou si hodně blízcí kulturně, jsou si blízcí jazykem, není tam vlastně žádná bariéra, ale přesto to v té zemi způsobuje jako obrovské problémy. Snížila se tam cena práce, je tam velká nezaměstnanost a ti lidé jsou tam hodně potřební. Navíc vlastně v Libanonu oni mají zkušenosti už z uprchlíky, zase s uprchlíky z Palestiny kteří Sýry je na severu, ta Palestina je na jihu. Já jsem si připravovala včera asi tři hodiny fotografie, že vám budu ukazovat, ale pak jsme zjistili, že tady nepropojíme můj počítač s vaším dataprojektorem, tak mě to mrzí. Ale Takže Libanon nezřídil pro uprchlíky žádný oficiální, sírsk, pro uprchlíky žádný oficiální tábory, protože oni nechtějí aby tam ty lidi zůstali dlouhodobě, bojí se toho. Navíc Libanon prošel vlastní vleklou občanskou válkou. My, když jsme tam byli loni na podzim, tak oni říkali, že mají pocit, že to nikdy neskončilo. Teď je tam zase jako velké napětí, mají tam velký ekonomický problémy a chodba, chudoba se tam zvýšila, strašně se tam zdražilo, všechno zboží. Já nevím, jestli se pamatujete, loni v srpnu tam pak nakonec vybouchlo, byl tam velký výbuch v bejrůckém přístavu, protože tam byla loď naložená nějakýma zemědělskýma hnojímama údajně ledkem a začalo to hořet a vybuchlo to. A ta země se opravdu teďka potácí, jak se tomu dřív říkalo a blízkého východu, tak se potácí v neuvěřitelných jako, problémech a ve velkých udoběch. A ty syrští uprchlíci se tam cítí ještě hůř, oni už jsou tam třeba 10 let, protože ta válka trvá než předtím, protože cítí, že tam vlastně nejsou vítáni, že tam jsou ta zátěž. A my pracujeme v Libanonu s jednou místní křesťanskou organizací, která se jmenuje Mera. A právě ona se snaží pomáhat těm lidem, kteří přišli ze Sýrie ale pomáhá i místním chudým lidem, aby to bylo nějak jako vyvážené, aby neměli zase ty místní pocit, že jsou protižovaní jenom vlastně ty, ty siřani, aby tam byli schopni udržet nějaký sociální smír, nějaký, nějakou rovnováhu. Děláme tam velký projekt s podporou Ministerstva zahraničních věcí, od kterých na to dostáváme dotaci a díky té dotaci dostávají uh, ty nejpotřebnější rodiny, které právě vytipováváme s těma místníma farnostmi, tak dostávají potravinové poukázky, by se mohly koupit základní potraviny, dostávají plínky, pokud mají malé děti, a dostávají uh, kojeneckou výživu, takové to umělý mlíko. A pak jsme tam našli ještě na jihu Bejrutu, v takovém úplně jako slamu, Jedno komunitní centrum, takový společenský centrum, který odvádí úžasnou práci a který tam uh, má takové jako barrork služeb uh, pro ty lidi, který jsou potřební, ať už jsou to Libanonci nebo Syřané. Mají tam školku pro děti, aby ty děti, které vlastně pocházejí z hodně takového jako slabého a zanedbaného prostředí, byly schopné v té školce vlastně získat základní. Sociální návyky a pak jít do, do běžných škol. Zároveň tam provozují školu a domácí vzdělávání pro děti, které se do škol nedostanou. Libanonský školství teďka jede na dvě směny, takže část dětí chodí do škol uh, dopoledne, část odpoledne, aby vlastně byli schopni nějak jako poskytnout vzdělání všem těm lidem, kteří přišli z Týsírie. Ale i tak uh, se ukazuje, že asi. Skoro 40, přes 30 dětí ve věku povinné školní docházky tam do škol prostě nechodí, protože není buď kapacita, nebo ty rodiči nemají na ně třeba vůbec žádný papíry, nejsou v tom Libanonu nějak jako legálně zaregistrovaný. U těch dětí, které jsou starší 14 let, tak nechodí do školy 70 dětí, což je velký problém. A Vlastně to, co ty lidi, kteří třeba přišli ze Sýrie, nejvíc trápí, možná není úplně ta chudoba nebo ten hmotný nedostatek, ale právě to, že nemají nějakou perspektivu, že nevědí, jak dlouho to bude trvat a mají děti a chtěli by pro ty svoje děti nějakou lepší budoucnost a nevědí, co bude. A takže my podporujeme tady to komunitní centrum, podporujeme právě tu školu a školku, na jejíž vlastně provoz bude vytěžit z letošní sbírky, ale podařilo se nám letnost opravdu vybrat, což, za což jsem opravdu moc vděčná, mnohem víc peněz. Takže budeme podporovat i její zdravotní středisko, který tam mají a podporujeme třeba místní komunitní všící dílnu, kde zase dávají práci ženám a hodně i mladým dívkám, aby měli nějaký příjem, aby měli práci, aby se něco naučili, aby se třeba nemuseli brzo vzdávat. Uh, protože to je taky jeden z cest, jak ty rodiny řeší tu svoji chudobu, že ty mladé dívky vlastně brzo prodávají. Uh, tak, uh, takže to je takový vlastně projekt v Libanonu. Já jsem se tam byla podívat uh, loni v říjnu. Podařilo se nám v době, kdy tam uh, ne, neřádil tolik ten COVID, tak tam vědět. A musím říct, že tady to. Uh, Komunitní centrum tam funguje už desítky let a fungují ve velkých půdobě a takovým, jakoby, řekli byste, velkým neštěstí, ale ta, ta síla a ta energie, která z těch lidí, kteří tam pracují, šla a neustálá chuť pomáhat a něco vymýšlet byla pro mě velkým zážitkem a takovým jako velkým občerstvením. A vlastně bylo moc příjemný v té zemi, zemi s nimi pobývat a vlastně uh, chodit mezi ty potřební a koukat si jejich očima. Slyšeli jsme tam spoustu příběhů, uh, proč, proč ty lidi přišli do Libanonu, že už tam předtím dřív pracovali, že je to vlastně pro ně jako přirozený tam žít. Ptali jsme se jich, jestli se třeba můžou vrátit domů do té Sýrie. Zatím nemůžou, protože i když ta situace v té Sýrii se uklidňuje tak často, nemají buď vůbec kám nemají třeba papíry a pak uh, taky se bojejí, že v okamžiku, kdy se vrátí, tak uh, ty muži budou zase, uh, to jsou většinou lidi, kteří uh, vlastně byli proti tomu režimu uh, Asada, který ale, ale tu občanskou válku nebo ten konflikt vyhrál, takže se bojejí, že budou zadřený nebo ty muži násilně navrbovaný. Nevidě nemám tam úplně to poselství, jako by to světýlko na konci tunelu. Uh, Nemůžu říct úplně, že jako to pro ty lidi dopadne dobře, ale v čem vidím smysl je, že každá koruna nebo každá, každá aktivita, každá drobnost, kterou uděláme, tam padá na úrodnou půdu a neuvěřitelně to ty lidi občerstvuje a ty místní pracovníky vlastně motivuje k tomu, když je někdo s nima, aby aby pracovali a pomáhali tam dále. Vybrala jsem jenom jeden projekt, to naše středisko, který jsem chtěla představit, ale když se na něco budete chtít zeptat, nebo by vás i třeba jiné země, tak jsem tady, mám tady počítač s fotkama, můžeme počítat. Případně se můžeme, tady ta setkání bylo domluvený hodně na rychlo. Aha. Ale já jsem děkuju, děkuju za pozvání a děkuju za přijetí na dnech. Daj se dá, ukázat na počítač. Tak, tak kdybyste chtěli, tak mám tady počítač, nebo se někdy můžeme domluvit při jiné příležitosti, ráda přijedu znovu. Mám na starost výstavu právě o našem středisku, protože letos, to jsem zapomněla říct úplně na začátek, my vlastně letos slavíme 10 let od založení, tak připravujeme výstavu, která bude nějak mapovat tu naši práci a řešíme, kde ji tady vlastně můžeme vystavit, kde tady ty fotky můžeme ukázat na veřejném prostoru, ale přijedeme určitě. Pozval jsi nás poté a my jsme všichni. Děkujeme ti, že nepřestaneš se svým pozváním. Jak často jsme se sami vymlouvali, nebo to, protože jsme neměli chud. Děkujme ti, že ty se nezdáš. Jak jsme často chyběli, přecházeli bez všímání, tak často jsme neslyšeli tvoje hlas, tvoje radostnou zvěst, tvoje upomínání, Nechtěli jsme slyšet, že ti nám odpouštíš. Děkujeme tě. Prosíme tě, aby, abychom byli spojeni s tebou. Když se nyní rozcházíme, že budeme s tebou. A myslíme nám lidi, kteří který zveš spolu s námi. Mnoho lidí mají rozpaky přijmout tvoje pozvání, mnoho tam stojí za ochradami na cestáv tohoto světa a tvoje osoby mě. Co můžeme dělat? Jak mohu přispět k tomu, aby lidi se mohli setkávat s tebou. Myslíme na lidi, kteří jsou smutní a bezradní, protože nevidí, co nám můžeš darovat, jak nám můžeš pomoct. Dej, aby mohli slyšet tvoje hlas i když jsou v bolestech, zaujaty jinými Dej, aby tvoje pozvání bylo slyšet v tomto světě. Myslíme na ti v kteří pochází ze Syrii, žijou tam v této zemi. chybí podstatně věci, které jsou pro nás samozřejmosti. Teď, abychom i my byli s nimi spojimi rozdělili se o tom, co máme. A hlavně, abychom po se považovali za bratry a sestry. Myslíme na ti, kteří leží nám na srdci, překonávají to, co nás odděluje sebe, posilují to, co nás spojuje. Žijeme z tvého pozvání a věříme, že to, co nám dnes plání, už potom na té hostině nebude mít význam. Tvoje radost překoná to, co nás izoluje, co nám působí bez bezvýz. Přijmi nás do radosti těch dětí. Voláme k tobě. vaši Máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Jste stavbou jejím stávka, jsou apoštolovi a proroci, a úhelným kamenem stáhl Kristus Ježíš. V něm je zcela stavba pevně spojená a roste v chrán v pánů. V něm jste i vy společně budováni a Duchovní šítek Boží. A vám požaduje, já ochraňuji vás. Bůh, všemohoucí i milosrdný, Otec, Syn i Duch Svatý. Amen.